KILENCEDIK FEJEZET Az első ébredés és a kevéske aktivitás izgalma kimerítette Dévet, így azonnal újra álomba merült, de előtte egy rövid ideig még a szülei és a bátja is láthatták őt nyitott szemmel. A kórházi szoba atmoszférája hirtelen megtelt a megkönnyebbülés és az eufória mámorító keverékével. Megöleltük egymást, összepacsiztunk. Dév magához tért. Igen, kétség kívül bódult és kába volt, de akkor is hallott engem, és reagált a szavaimra. Akaratlagos mozdulattal engedelmeskedett egy felszólításnak. Olyan erősnek tűnik, mondta apa, Dév mozdulatlan testét nézve, miközben a férjem visszatért az álmok mezeére. Igaza volt, tényleg annak tűnt. Kívülről nézve atléta termete teljes és érintetlen maradt, széles melkas, erős karok, egészséges szín. Ugyanakkor intubálva volt, légzését az endotraheális cső szabályozta. Az agyi kapacitását meghaladó legalapvetőbb funkciók ellátására intravénásan kapott folyadékokat, a vizeletét katéter ürítette rendszeresen egy nagy zacskóba, amely úgy nézett ki, mint egy ziplok tasak. Tüdőgyulladása lett attól, hogy félrenyelte a narancslevet, amit még a gépen próbáltak kitatni vele, így egy sorrá erősített cső, és tasak azt a célt szolgálta, hogy kiűrűjön megbetegedett tüdeje. Számos helyen tűk szúrták át a bőrét. Vezetékeket erősítettek a melkasára és a fejére. A különböző képernyők sípolásai és pittyegései minden másodpercben emlékeztettek minket arra, hogy milyen instabilis az állapota. A haja csomókba kócolódott, ahol az EEG-hez szükséges elektródákat ráhelyezték. Mindezek ellenére teste erősnek tűnt. Összeült a családi kupaktanács, és úgy döntöttünk, váltjuk egymást dévkórházi ágya mellett. Nem tudván, milyen hosszú ideig maradunk Fargóban, kivettünk néhány szobát egy közeli hotelben, és berendezkedtünk egy hosszabb ottartózkodásra. Terveink a jövőre nézve valójában nem voltak, hiszen a helyzet kiszámíthatatlannak ígérkezett. Bennem, aki krónikus tervező vagyok, ez idegen és kényelmetlen érzést váltott ki, és csak tetézte azt a félelmet, ami az egész helyzetet belengte. Kimondottan gyűlöltem, hogy nem tudom, mi fog történni, és mit tudunk majd lépni abban a helyzetben. Utáltam, hogy nincs terv. A családtagjaim kezelték azokat a telefonhívásokat és e-maileket, amelyek barátok és rokonok százaitól érkeztek, hogy én kizárólag dévre és egészségügyi ellátására koncentrálhassak. Tudatosan adtam át ezt a teendőt másoknak, de tudtam, hogy imák és szerető gondolatok, Erős hulláma árad felénk egész nap. Voltak olyan barátok, akik ételt rendeltek nekünk a kórházi szobába, hogy ne kelljen elmozdulnunk dév mellől. Egy barátunk pedig órákig telefonálgatott szállodákkal, légitársaságokkal, utazási irodákkal, hogy visszakapjuk az egész bal végzetű babaváró vakációnk árát. Aznap két emberrel beszéltem telefonon. Az egyik a nővérem, Emily volt, aki együtt sírt velem, New Jersey-ből, otthonról. Több mint nyolc hónapos terhesen és egy kicsi gyerekkel Emily nem tudott fargóba repülni. Úgy szeretnék ott lenni melletted. Ez olyan elképesztően igazságtalan, elli. Nagyon sajnálom, ami történt, mondta. Emily elmesélte, hogy két éves kislánya, az én keresztlányom egész nap azt hajtogatja, hogy dévet akarja hívni. A másik ember, akinek telefonáltam, Dév egyik kollégája volt. A Rás közössége minden erőforrását mozgósította, hogy akárhogy is, de próbáljanak segíteni a férjemen. Kaptam egy hívást Dév egyik kollégájától és rezidenstársától, társától, Elmondta, hogy tájékoztatta a Rás neurológiai osztályát Dév és mindannyiuk egybehangzó álláspontja az, hogy Dévet vissza kellene vinnünk Arásba, ahol világszínvonalú stroke specialisták csapata várja az ország egyik legjobban felszerelt neurológiai intenzív osztályán. Yale átadta a telefont egy neurológus kollégájának. Ez a férfi, aki futólag ismerte Dévet, mint kollégáját, egész osztálya nevében megismételte kérésüket, hogy ők vehessék gondjaikba a maguk közül valót. Alli, Szeretnénk, ha Dév visszatérne a rásba, de nagyon beteg. Nem mozgathatjuk, amíg nem stabilizálódik annyira az állapota, hogy kibírja a repülést, mondta. Hirtelen ólomsúly nehezedett a gyomromba. Dév nagyon beteg. Tudtam, hogy így van, de az, hogy valaki hangosan kimondja, csak még inkább kikerülhetetlenné tette a valóságot. Aznap késő este mentem a kórházból a szállodába, kezemben egy darab papírral, amelyre dévápoló nőjének száma volt felírva. Biztosított róla, hogy bármikor hívhatom éjjel, ha a férjem állapota felől érdeklődnék. Ezen a sétán néztem először körül a városban, amelybe ő hirtelen és váratlanul lepottyantunk az égből. Balzsamos koranyári este volt, fargóban beindult az élet. Az emberek az utcákra tódultak, Élőzene hallatszott ki az éttermekből és a bárokból, italok, gontalan csevegések, nevetések képe bontakozott ki előttem. Csikágóban az emberek a meleg időjárás visszatértét úgy ünneplik, hogy szédült elszántsággal keresik a jó kedvet. Úgy képzeltem, egy Fargóhoz hasonló városban ez ugyanígy van. Lakások mellett sétáltam el, ahol égett a lámpa, szólt a tévé az esti hírekkel, vagy valami énekes tehetségkutatóval. Azokra az emberekre gondoltam, akik élik az életüket ezeknek az ablakoknak a másik oldalán. Szerda volt, átlagos hétköznap este. Az emberek hazatértek a munkából, vacsora után leszették a tányérokat, és a következő napra vagy a hétvégére gondoltak. Egytől egyig irigyeltem őket. Azon az estén egyedül a hotelszobámban többször is hívtam a kórházat, hogy dévállapotáról érdeklődjek. Az arca nyugodt, a szemöldöke nem ráncolódik, amiből arra következtetek, hogy nincs fájdalma, mondta a kedves nővér. Majd testvéremet, Tedet és a feleségét hívtam, akik a Texasi Austinban laknak, és arra kértem őket, imádkozzanak velem a telefonban dévért. Leültem a szoba padlójára egy konnektor mellé, a lemerült telefonom bedugtam a töltőbe, majd imádkoztunk és sírtunk. Utána feltápászkodtam és bemásztam az ágyba. Kedves Dév! Az elmúlt éjjel azt támottam, hogy elmondtad nekem, Jézus tart téged kézen fogva, te pedig beszéltél neki a helyzetedről, arról, hogy sztrókod volt a repülőn, és hogy a feleséged várandós, az első gyermekeddel. Igen, ismerlek, mondta neked az álombéli Jézus. Tudom a történeted, és tudd meg, hogy annyian imádkoznak hozzám érted, Mint még soha senki másért. Hallom, és dolgozom az ügyön. Az álom után valahogy megnyugodva ébredtem. Békesség költözött belém attól, hogy az egész világon sok-sok szerettünk támogat minket, Imádsággal és felén küldött gondolatokkal. Ha az imának valóban varázslatos hatása van, És én hittem, hogy így van, Akkor bizonyára jó esélyünk van arra, Hogy Isten meghallgasson minket. Másnap reggel Luizát dévágya mellett találtam, A feje a térdén nyugodott, Úgy tűnt, mintha aludna. Mikor beléptem a szobába, felém fordult. Aludt? kérdeztem. Nem, rázta a fejét. Imádkoztam. Mellé csúsztattam egy széket, és dév mozdulatlan testét figyeltem. Laz a kórházi hálóruhában volt, bőrét száraz vérpötyök tarkították a tűktől, amelyekkel átfúrták. Ezeket a vérpötyöket bámultam, színük a rosdavöröstől az élénk tűzpirosig terjedt, attól függően, hogy milyen régi volt a seb. Miután angol szakos voltam, hez különösen kötődtem. Shakespeare drámáiban hangsúlyos szerepet kap a vér. Nem kisérteties, hátborzongató módon, mint mondjuk halloween hanem sokkal inkább a családi vérvonal, az örökölt rossz viszony, valamint a hatalom és a legitimitás szempontjából. Ötödik Henrik király egy francia hercegnőt vesz feleségül, egy hajdani ellensége leányát, Akinek a francia királyi család vére csörgedezik az ereiben, ezért az uralkodó reméli, hogy frigyük gyógyulást hozhat a háborús újtotta Anglia számára. Hamlet nincs biztonságban gonosz nagybátyjával, Claudiusszal szemben, mert apjának a meggyilkolt királynak a vére folyik ereiben. Na és persze a Rómeó és Júliában is igen fontos a vér. Hiszen az örökölt ellentétek számtalan generációnát tartják magukat. Vígjáték ugyanaz, ahogy tetszik, de a hősnő Rosalinda arra kényszerül, hogy elmeneküljön az Ardeni erdőből, mert ő apja hercegségének jogos, vérszerinti örököse. Nem csak Shakespeare-nél, hanem mindenben a Bibliától kezdve a gyűrük át a trónok harcáig megjelenik ez a téma. Míg a Harry Potter könyvek is foglalkoznak a vérvonalak, a törvényesség, az örökség és a hatalom kérdéseivel. Hermione nem tisztán boszorkány származású, ezért muglinak csúfolják. A Viszli családtagjait a vérárulóinak nevezik, mert ugyanaz ő vérvonaluk tiszta, de hajlandóak a tisztátalanokkal társulni. Nagyon utálom a vérvételt, és a tűt látok, Majdnem mindig gyorsabban veszem a levegőt, de ezeket a témákat az irodalomban és a történelemben valahogy mindig is érdekesnek találtam. Ez az, ami miatt Boleyn Annát kivégezték, nem tudott fiú szülni férjének, így nem tudta biztosítani a vérvonal folytatását. Emiatt kezdődtek háborúk és gyilkolták egymást rokonok, és gyakran emiatt szakadtak szét családok és királyságok. Ez olyas valami, ami újra és újra felbukkan az irodalomban és a történelemben. Azon a reggelen a fargói kórházi szobában, anyósom mellett ülve és a dév testét borító vérfoltokat bámulva, ez járt a fejemben. Az, hogy a vér, mint oly sok minden, egyik generációról a másikra száll. A férjem félig már jelen van a kisbabánk génállományában, ezen már nem lehet változtatni. Attól függetlenül, hogy mi történt Dévvel, ha a terhesség hátra lévő részében minden rendben lesz, megszületik egy kis baba négy hónappal a strók után, és neki az ővére csörgedezik majd az ereiben. Ez a gondolat megnyugtatott, azonban azt akartam, hogy a baba ennél sokkal többet kapjon Dévtől. Azt akartam, hogy a gyermekünk ismerje és szeresse őt. Azt akartam, hogy ő segítsen nekem felnevelni. Szeretni és tanítani a kisbabánkat. Dévnek fel kellett ébrednie, és önmagának kellett lennie, hogy a lányunk többet kapjon belőle, mint csak a vérét és a génjeit, ami már most is megvolt benne. Az anyósommal mindketten a vérpöttyöket bámultuk. Felfelé fordultam, és ezt mondtam. Ez ugyanaz a vér, mint ami a lányomban van. Louisa bólintott. Talán kicsit furcsának találta a megjegyzésemet, Amin nem is csodálkoznék, de nem mondta ki hangosan. Imádkozhatnánk együtt? Kérdeztem. Bólintott. Megfogtuk egymás kezét, és hangosan felváltva imádkoztunk. Majd lejátszottunk néhány dicsőítő éneket az iPhone-omon, és énekeltünk Dévnek. Azt hiszem, kétszer is megnyertem a szülő Lottót. Az anyósom a legkedvesebb, legerősebb ember, akit ismerek. Louisa az alabamai Birminghamben született és nevelkedett, egyenlő részben déli szépség és kőkemény acélmagnólia. Sosem tesz mást, csak ami helyes. Gyakorlatilag mindig másokra gondol, olykor a maga kárára. Sosem ismertem senkit, aki olyan önfeláldozóan szeretne, mint ő. Az apósom Nelson a tudomány embere, beceneve Nitrónelli mert tíz éves korában gyártott magának egy adagházi házinitroglicerint, TNT-t, egy gyerekeknek szánt kémiai készletből, és büszkén bevitte az iskolai órára, amelyen valami otthonról hozott tárgyról kellett kis előadást tartani. Nelson egyenes, racionális és nyílt férfi, igazi jellem, fekete-fehérben látja a világot, realista. Az anyósom olyan nő, aki látja, szereti és megérti mindenki szürke árnyalatait. A lehető legjobb értelemben igaz rájuk, hogy az ellentétek vonzák egymást. A gyakorlatias és az optimista. Luíza a család kősziklája, életének legnagyobb öröme a gyerekei és az unokái. Akkor és ott rádöbbentem valamire. Hiába én vagyok dévfelesége, én vagyok az... Akiért az emberek aggódnak, az édesanyjának ettől még ugyanúgy fáj, mint nekem, sőt talán még jobban is. Dév az anyósom kisbabája, az ővére folyik benne. Kívánni sem tudtam volna nála jobb embert, hogy mellettem legyen, és ami még ennél is fontosabb, Dév mellett. Végső soron Dév velem társult, hogy létrehozzuk azt az életet, amely abban a pillanatban a hasamban növekedett, de harminc évvel korábban Luíza volt az, akitől Déva vérét és az életét kapta. Ő és Nelson olyan módon voltak jelen velem, és a férjem mellett ebben az egész helyzetben, ahogy azt senki, valószínűleg még én sem érthettem meg.